Én szerettünk Egy valóság nevű nagybátyán Sajnos már nincsen velünk Levelet ír csak nekünk Sajnos már nincsen velünk Levelet ír csak nekünk Ha levél jön tőle Csak úgy kapkodjuk ki egymás kezéből Sírva és nevetve olvassuk Jellegzetes kezeírását Ezer csókkal is felé, egy-egy gyöngybetűs levél. Ezer csukkal is felé, egy-egy gyöngybetűs levél. Ha bár távol élek, remélem megvagytok, szorgalmasan ápolgatjátok még az emlékem. És hosszú esték gondoltok néha rá. És hosszú esték során gondoltok néha reán, és felhasználva az alkalmat, felhívom a családtagjainak becses figyelmét, a szükséges óvatosságra. Mert adódhatnak bajok, most, hogy én távol vagyok. Mert adódhatnak bajok, most, hogy én távol vagyok. A Rádió irodalmi műsorának mikrofonjánál Vári köszönti Önöket. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvasza megjelenés előtt álló szövegeit, és elhozza magával a számára valamilyen okból fontos zenéket is. Mai vendégünk költő és író, számos egyéb dologgal is foglalkozik, de most kizárólag igen jelentékeny, szép írói életművel okán hívtuk meg. A egyebekkel nem foglalkozunk, az előbb pedig egyik kedvenc énekesétől Csártamástól hallottunk egy számot, akitől fogunk is még számos több számot hallani. Egy szó mint száz, mai vendégünk Szőcs Géza, Köszönjük szépen, hogy eljöttél és el is kezdenénk a beszélgetést. Elsőként fölolvasnék neked valamit, és az volna a kérdésem, hogy tudod-e, hogy ki és mikor írta ezeket a sorokat? csak a kultúra maradt meg utolsó bástyának, amely a 60-as, 70-es években egy utolsó, hatalmas és emlékezetes, túlizgatott tevékenységgel, jelentékeny teljesítmények egész sorával zárja le az erdélyi magyarság történeti egzisztenciáját. Tudod, hogy kiírta ezeket a végtelenül szomorú mondatokat többek között rólad? Na, át először köszöntsöm a hallgatókat, Bocsás, jó estét kívánok a... nekinek. Ez megrázva, amit hallottam, nem tudom, nem tudom, hogy valaha is tudtam-e, és elfelejtettem, benne, vagy elfojtottam. Ha engem is érint, akkor valószínűleg olvastam, de lehet, hogy rögtön el akartam felejteni, szóval nem tudom. Tamás Gáspár Miklós írta ezeket a sorokat egészen pontosan 1988-ban a beszélőnek, az akkor még szamizdat beszélőnek a hasábjain. És mindben az volna a kérdésem, hogy vajon te is így érezted-e nem azt, hogy ez a korszak lezárta a történeti egzisztenciáját az erdélyi magyarságnak, hanem hogy egy kivételesen intenzív szellemi periódus volt az, amelyikben te megérkeztél, az, az amelyikben tevékenykedtél. Milyen volt ez a szellemi közeg, amelyikben elindult a pályád, milyen inspirációkat? jelentett. Ez nagyon összetett volt. Mindenkit nagyon sokféle hatás ér, ér. Családi ér, baráti ér egyházi, kulturális barátok, gengek, csapatok képződnek, és, és hát ezek interferenciájában alakul ki valakinek az egyénisége. Biztos, hogy, hogy Kolozsvárot a, már a 60-as évek végétől kezdve egy, egy pazar nevekkel leírható szellemi eh, pesgés volt érzékelhető. Eh, olyan emberek, akik, akik aztán Kolozsváról elkerültek, és a legkülönbözőbb eh, pontjain a világnak eh, nyújtottak eh, rendkívüli teljesítményt, intellektuális vagy, vagy művészi teljesítményt, és akkor mind, mindenki egy helyen volt. És nem, nem volt lehetséges kibontania azt az mert amelyet később aztán megkapott ajándékként, mint lehetőséget a, a sorstól, hanem, hanem azok az emberek, akik kiváló zeneszerzők, filozófusok, politológusok, politikusok, írók, költők, képzővészek lettek, azzá váltak, már ott is azok voltak, de később ismertéltek. Ott estéről estére összejártak egy-egy barátjuk, vagy barátunk lakásán, és egy, ha úgy tetszik, öncélú ha meg úgy tetszik, akkor nem öncélú intellektuális játékba konvertálták mindazt a potenciált, amelyen rendelkeztek. Nyelvi tehetségtől kezdve kreatív tehetségek bezállal, mindenféleről beszélhetünk. Emellett még, hogy csak egy példát mondjak, az ember bement a az utunk szerkesztőségében, amely ugye irodalmi heti, heti a legfontosabb szellemi produktuma volt az erdély-magyar közösségnek, akkor ott, ott olyan emberekkel találkozott, akik egy saktábla mellett viccelődtek ugyancsak, mint Kájakab Antal kritikus, vagy Szilágyi domokos költő Végezte a korrektúra ö, ö, munkát, mert a felesége, akkor élettársa korrektor volt az utunknál, a, a, a költő bement és segített a feleségnek. A másik asztalnál a korrektúrát Tamás Gásfár Miklós végezte a képen, büntetésben volt, mert, mert nem akart ö, vezércikket írni a napba, és, és, és ez azért egy, egy például sűrű ö, szellemi közeget eredményezett. És hogyan, hogyan, hogyan lehetett ezt a lefolytott intenzitást, ugye, hiszen a Csaușescu diktatúrának az időszakáról beszélgetünk, valamiképpen mégis, tudom, hogy erről is beszéltél ideig, hogy milyen teljesítményé fordítani, illetve tehát milyen lehetőségek voltak, hogy ez mégis megmutatkozzon voltak-e addig, amíg együtt voltatok, illetve mondanál-e még pár nevet, életművet ezekből az időkből, közeli barátaidat vagy távolabb diakat? Voltak közeli, meg voltak kevésbé közeli, de még mindig barátoknak nevezhető kapcsolatok, kötődések. Nagyon nehéz volna egy térképet rajzolni, és valamifajta hierarchiában elrendezni ezeket a neveket. De tudom azt, hogy, hogy az a zene, amelyről beszéltünk, hogy, hogy Megítésem szerint egy nagyon-nagyon fontos darabja annak a, azoknak az éveknek az érzülete meghatározása szempontjából. És amely, és amely, el, is fogzik, nem sok el. amely el is fog hangzani, de ezekhez akarom kötni a nevet. Tehát fogunk hallani egy dalt, egy egy Beatles után keletkezett dalt, az egyik a Beatles egyik tagja, a szerzője és az énekese. Na most úgy, ez egy nagyon kevéssé ismert dal, például, hogy, hogy ezt erre csak én azóta sem hallottam. Tehát eltelt most már Idestova számoljunk mondjuk csak 1975-től az eltelt, nem tudom, 40 év jó számolom? Igen, pontosan. No, most hajmeresztő, hogy eltelt 40 év és én egyszer se hallottam ezt a dalt, és mikor amikor szó volt róla, hogy én milyen zenét szeretnék hallani, most este azt mondtam, hogy ezt szeretném. De abban is biztos vagyok, hogy, hogy ugyanolyan felkavaró élmény ezt a, ezt a darbort meghallgatnia, ha mondják még néhány nevet, hogy válaszoljak a kérdésre, az teljesen biztos, hogy Selmeci György zeneszerző, Orbán György zeneszerző, Tabaku Máriusz, zenész Kolozsvárot, Bodor Ádám, Cselényi László, a, a, úgy gondolom, hogy Tamás Gáspár Miklós is, a Nem élők közül, hademlít említsem meg Darko Istvánt, akiről még szintén futólag lesz szó. A, Szóval Aradi József, Schreiner József, Ballazófia, tehát sokak idegeit érinti meg ma este ez a dal, vagy amikor ezt hallani fogják, ha nem ma este máskor valahol, mert Nehéz meghatározni, hogy miért. Mint hogy a remek művet, nagyon nehéz meghatározni, mint mitől remek mű. Erről majd mondanék később valamit, de most azt hiszem megszakítottam egy gondolatmenetet. Dehogy. A, még idézni akartam szintén az induláshoz két kiváló irodalomtörténész, Gintli Tibor és Sengábor népszerű világirodalmi összefoglalóját, ahol téged az erdélyi magyar költészet egyik megújítójaként tárgyalnak. Azt írják, hogy költészetedből hiányoznak, idézem a nemzeteszmer romantikus közhelyeihez tartozó erkölcsi világszemlélet nyomai, és ez teszi lehetővé a fantasztikum és az abszurditás betörését ebbe a költészetbe. Így látod, van sajátos magyar erdélyi magyar tradíció, te mennyiben tartozol hozzá, mennyiben vagy a megújítója, a folytatója valóban a műveidben domináns fantasztikum és abszurd. Révén, illetve kik azok, akik fontosak neked, akik kijelölték a pozíciódat az erdélyi-magyari irodalomban. Nagyon komplex kérdés, erre biztos, hogy 3-4 percben nem lehet válaszolni. Én az erdélyiséget időben visszakövetve, körülbelül Heltai Gáspárig tudnám azt mondani, hogy van egy, van egy vonulat, van egy láncolat, amely fölismerhető, és amelyhez nyilvánvaló kötődöm, de nyilvánvalóan kötődöm. De talán a legközelebb Hozzám mindenki közül, aki a második világháború előtt írt és alkotott, Dzsida ha a költőket vesszük, és Bánfi Miklós, hogyha Bánfi Miklós és Tamás Járon, ha a, az írókat vesszük. De megint olyan vagyunk a hatásoknál. Rám a legnagyobb hatást nem erdélyiek gyakorolták író értelemben, írói költő Költőként félre ismerhetett, tehát egy teljesen egyértelműen Vörös Sándor, és, és egyáltalán irodalomként a, a meg nem haladható magyar remekműnek tizenéves korom óta, tizenégy éves korom óta, óta Szentkuti Miklósnak a Pré című ö, monumentális regényét tartom, amelyhez foghatót nem írtak magyarul, más nyelven se nagyon. És, és nagyon hatottak rám Hamas Bélának is az eszély. Úgyhogy ők, ők például nem Erdélyek. Hamvas életében nem járt Erdélyben. Szentkúti életében nem járt Erdélyben. Ugyanakkor ha most azt kérdi valaki tőlem, hogy, hogy, hogy ki ma a, a legnagyobb. meg is kérdezték, meg is válaszoltam meg valahol, hogy hogy ki a legjobb regényt a rendszerváltás óta, akkor egyértelműen azt mondtam, hogy Bodor És az biztos, hogy Bodor nem... A színiszka körzétre gondolsz? A, igen. Ha Bodor nem nem Erdélyben él, akkor ezt nem írja meg. Tehát valahol csak van egy olyan erdélyiség, amelyet magamhoz közel érszek. Tudom, hogy a van, éppen Bodor a hétvégi mellékletben írt egy eszét erről, de még nem, vagy lehet, hogy erről is, én még azt nem olvastam. De azért még el kell itt tartozom, mint egy vallomása. Eddig olyasokat mondtam, ami, amit már többé-kevésbé megfogalmaztam, így vagy úgy, amit most mondok, azt hiszem, hogy kevésszer mondhattam el a legfőnnebb tanítványoknak, ha éppen órát tartottam. Én igazából nem nem költőnek készültem, és nem költőnek tartom magam, és nem is írónak, hanem, hanem az a meggyőződésem, hogy én filmesnek születtem. Mert a, már pedig erdélyi film, hogy jön ez ide, ugyan ide, hogy nem tudnék erdélyi filmrendezőket megnevezni, van néhány ismert név, de hát azok azok ugye inkább a, a filmművészet és a filmkészítés kezdeteinél jeleskedtek. Gondoljunk ugye a, a Korda stúdióra, a Kordákra, Janovics ilyen ezek, ezek a vállalkozások nem eredményeztek olyan filmet, amelyről azt mondhatná az ember, hogy erdélyi film. A legerdélyi filmet szerintem Gotthard Péter rendezte pontosan a Ádám szövegéből. Tehát, azt akarom, hogy én, én úgy, úgy hiszem, én a világot képekben és történetekben érzékelem és dolgozom föl. Abban látom és abban láttatom. Ebben a, az értelemben a, a nyelv csak azért eszközöm, mert nincsen kamerám. Számomra a, a filmkamera a nyelv, mert nem adatott meg nekem, hogy, hogy elvégezhessek egy egy filmrendezői iskolát annak rendes módja szerint. Úgyhogy én most néha írok egy-egy film uh, szenáriót, uh, meg, uh, meg hát nagyon uh, nagy a fontosság a számomra a filmnek az életben, és itt elmondok most valamit, amit aztán soha senkinek nem, nem említettem részben. Uh, mindegy, hogy miért. Uh, volt egy pontja az életemnek, amikor uh, amikor a filmrendezői pályá uh, mellett döntöttem. És ez, ez a 80-as évek második felében volt, amikor én kényszerű módon uh, elháltam el, Erdély, van <Sájzban> éltem, edély, éltem de, de jártam Magyarországra, és ez azt hiszem, hogy van 87-ben, van 88-ban, inkább talán 88-ban volt, uh, felvételit hirdettek a... Uh, a filmművészeti főiskolán, vagy akadémián, mi volt a neve, méghozzá videórendezői, mert nem volt filmrendező, hanem videórendezői. Na most én ezen jelentkeztem. Emlékszem, még nagyon élink emlékszem, hogy a, a titkárság vezetőt, akinél le kellett adni a papírokat, egy tiszeker úrnak hívták, akkor emlékszem, hogy a, a velem együtt felvételizők között volt egy egy, egy költőnő, Szilágyi Eszter Anna, nem tudom, illetve, Tehát én benne van ez a dolog és az is, hogy, hogy a felvételin, Fellini-nek az Édes Élet című filmjét kellett elemezni, értelmezni. Levetítették, és utána mindenki írt. Én azt hiszem, nem, nem vagyok egyébként hiú magamra meg az írásaimra. Azt hiszem, én nagyon-nagyon jó eszét írtam erről a fejléni filmről. Örülnék, ha ez előkerülne. Hát, ha még megvan valahol, valamilyen archívumban. És, és majdnem biztosra vettem, hogy én, én akkor most elindulok a rendezői pályán. Aztán... Aztán megsukta nekem valaki, hogy nem kerültem be, a 14 embert vettek fel, azt hiszem, hogy 12-t, nem kerültem be az első tucatba, és valaki később megsukta, hogy hát ez azért nem, mert nem volt. Tehát engem akkor ugye egy olyan ellenzékhez kötöttek szoros szálak, amelyeket itt, ha megtűrtek is, de egyáltalán nem szerettek. Tehát a barátaim, a közöttem barátaim mind számon tartott, ellenségek voltak a, a rezsim szempontjából, és nem akarták, hogy, hogy az én Pestre költözésemmel, mert gyanították, hogy nem filmrendezéssel foglalkozunk, hanem egyébbel, de ez hát erős, hogy gyarapodjék. Na most ez volt az a pillanat, amikor szerintem az életem egész másféle alakulhatott volna, és ma Ennyiük jó vagy rossz, de rendező előző lennék, és talán kevesebbet politizáltam volna, vagy egyáltalán nem, vagy ha igen, csak morális uh, parancsokra, mint ahogy azt korábban tettem, de azt mondtuk, hogy itt most nem beszélünk egyebekről, de hát hiszen minden minden összeér. Zárjuk azt ugye, ez most hosszúra nyolt, az, hogy a, a, én végül is annak, hogy, hogy költő lettem, örülök, egyáltalán nem sajnálom, nem tagadom meg, és igazat adok Hamannak, északmágusa, az epitetron aki azt mondja, hogy a költészet az emberiség anyanyelve, és az ének hamarabb volt, mint a beszéd. Én mindezeket megélem, és, és ennek megfelelően írok, amikor írok. És akkor most ennek illusztrálására is egyrészt köszönjük ezt a vallomást, másrészt pedig kérlek, olvast fel az első versedet, hogy utána zenével folytathassuk. Öremmel, a Ugye itt azt hangzott el, hogy, hogy akik itt a mikrofonnál beszélnek, azok készülő műveikből, vagy kiadatlan műveikből olvasnak föl. Én föllapoztam a készülő és kiadatlan műveimet, és eközben kezembe került egy már megjelent, egy jó néhány évvel ezelőtt a Parnassus című folyamatban megjelent vers ciklusom a Dalok a és ebből olvasom föl most az első két részt, Görög a sétatéren. A sétatér, ez nyilván a Kolozsvár sétaterét jelenti fizikailag, mert, mert az, hogy mivé válik az emlékezetben és a tudatban, az teljesen más kérdés. Ahol ténylegesen ott van egy szökőkút, amelyben kentaurok, sellők vannak, és ott van a szigeten az a nevezetes hattyú, amelyről Csiki László írt egy fantasztikus parabolát, Balazsófia is foglalkozott a szigeten és rajta a hatyúkkal, tehát benne voltak a, a közképzeletben a sétatér mindig is, és, és hát így született ez a, ez a versemnek, most végül is csak az első részét olvasom föl. Épüljön Görög Színház a sétatéri tónál. Oszlopa legyen márvány, mely fehérebb a hónál. Görög szavakat görget a szamos zöldes árja. A kenta úr a kútnál karját szélesre tárja. Épül a görög színház a szökőkút kövéből. Nyílik a görög színkör és kilép önköréből. Mi történ itt, barátom? A bizánci sem érti. Ja úgy, egy másik császár, de hát kiába hiába kérdi, görög tónál, vagy csak a romja épül? Ez itt egy márvány temprom, mely el se készül végül. Is Radio Luxembourg RTL 208. Of the 80s. Broadcasting to Great Britain and Europe with thousand watts of power from transmitters in the Grand Duchy of Luxembourg. Radio Luxembourg, RTL Joy, Britain's only national commercial radio station. With music, news, and more. This is the station of the 80s. Yeah. Tőcsgézával folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben, és amellett, hogy a The Temptations együttes egyik legnagyobb slágerét hallottuk, utána a hajdani rádió Luxemburg szignáját is meghallott, meghallhattuk, meghallgathattuk, hogy miért ezeket arról az adás vége felé még fogunk beszélni, most onnan folytatjuk a beszélgetést többé-kevésbé, ahol abba hagytuk a zenék előtt, a hajdani kortársakról, illetve, e, illetve az egykori Kolozsvárról és Erdélyről. Közösen írtál Szénégető Herikről, Színégető történeteket Darkú Istvánnal valamilyen módon együttműködésben, ezt tudjuk, majd elmondod, hogy ez milyen volt, aki Darkút lényegében elejtett az irodalmi emlékezet később, és már csak ezért is érdemes volna mesélned róla illetve az együttműködésetek természetéről, hogy mi fűzött benneteket össze? Darko Isten egy mágikus figura volt. Egy sajnos azt gondolom, hogy kimondhatom, hogy a Terhelt család utolsó fia volt. Ez egy erdélyörmény család volt a Darko família kiválóságokat adott nagyszerű orvosokat, művészeket. Maga Darko színész volt, meg, meg, meg író is, de a kettő együtt a Macska Rádió néven híressé lett műalkotásaiban mutatkozott meg legjobban. Ő teljes egyedül, és a 60-as évek technikai és, és politikai és, és rendőri körülményei között előállított egy, egy varázslatos rádiót. Egy egyszemélyes rádiót, amelynek ő készítette a híradóját, ő vágta össze a zenéjét, ő készítette a riportokat, ő volt a riporter és a riportalany. És ebbe időnként bevont engem is, meg, meg másokat is, például Egyer Pétert is, meg, meg Tompagábort is. És, és így születtek meg ezek a, a macskarádiók, rádiók, amelyek sajnos legnagyobb részben elvesztek, de valamennyit sikerült megmenteni, és a néhány éve megjelent kötetéhez. Ö, csatolt CD-n, ezek meg is ö, hallgathatóak, de ö, de ez ma, tehát a 2021. században a, a mai ö, technikai körülmények között, és a mai telekommunikációs túláradásban ö, ugye talán jelentéktelennek Fognak tűnni, de semmiképpen nem annyira jelentéktelenek. Amikor valaki egyedül, egy tizenéves fiatalember előállított egy olyan, egy olyan rádióműsort, amely sokkal izgalmasabb volt, de ugyanolyan profi, mint a bukaresti rádió vagy a budapesti rádió ö, adásai. Tehát komolyan lehetett venni mindenféle szempontból. Közben ez ugye a, a bizarr, az abszurd, a fantasztikum hihetetlen. Ö, egyvelege és uh, intenzív uh, uh, halmaza uh, volt. Uh, Darko uh, sajnos uh, beteg volt, uh, tehát korán meghalt egy, uh, egy máig tisztázatlan uh, balesetben egyébként, vagy ki tudja, nem hiszem, hogy meg tudni. És uh, és néha azzal szórakoztunk, hogy, hogy történeteket találtunk ki. De ez nagyon nehéz volt szétbontani. hogy ezt uh, most nem tudom érvény és petrófot csinálták. De, de, de hogy ahogy a beszélgetés hozta, kialakult végül egy, egy sztori, akkor, uh, uh, akkor egy. Uh, egy uh, tehát a cselekmény végére valamilyen poén került, és ez valamilyen közös szellemi munkaeredménye volt. Ha egy-egy ha ilyent én, általában én nyelvi formában öntöttem, de az is volt, hogy ő, akkor ezeket, miután nem akartuk azt hogy Darko és Szőcs, választottunk egy álnevet, és ez az álnév az volt, hogy Szénégető Henrik. És Szénégető herdik első és utolsó írásai a kolozsvári Ekinox című ugyancsak nevezetessé lett egyetemi diáklapban, a, a lap magyar oldalain jelentek meg. És aztán könyv, a Darko István forrás kötetében, amely ugye az ő első prózai kötete volt, abba is bekerült néhány ezekből a Szénégető történetekből. A szintén erős kapucs fűzött az Új című korszakos vajdasági lapnak a lényegében utolsó igazi főszerkesztőjéhez, Sziveri Jánoshoz is. Mennyire volt ez költőbarátság? Mit tanultál tőle, vagy tanultatok egymástól költőként? Hogyan látod most ezt az életművet? Részben a te vonatkozásában, részben pedig, pedig önmagában. Hát tudjuk azt, hogy élettörténetileg még az is összekötött benneteket, hogy az, hogy az új szíveri sziveri féleszerkésztőségét szétverték, az nem kis részben azért volt, mert Zalán Tibor hozzád írt versét bátran közölték. Igen, ez nyilván összekötött. Nemrégben volt is erről kecskeméten egy, egy pódiumbeszélgetés. Meg Zalán egy nagyon pontos kritikát írt a Balaton Freddy Tempepölje című folyóiratban uh, arról a könyvről, amely, amelyben én uh, Sziverivel közös uh, uh, intellektuális játékainkat. Uh, És vissza is No, tehát uh, én azt hiszem, hogy, uh, hogy ha beszéltünk arról, hogy, hogy mit tanulhat az ember egy másik költőtől, semmiképpen nem uh, technikát, talán egy attitűdöt. Azt hogy, azt, hogy azok a formák, amelyekben a kortárclíra megmutatkozik, bizonyos konvenciók és, és szabványok, és szenderdek és tiszteletben tartása nem, nem kötelező. Tehát olyan rímeket, olyan ritmikai megbicsaklásokat engedhet meg magának a költő, ha jó szöveget ír, amelyek miatt nem kell ö, szégyenkezni, vagy, vagy lelki sem lenni. Összekötött bennünket a repülés szeretete, ő is hát. számomra is meghatározó élmény, az ő számára is. Hozzá kötött ez az ellenzék, illetve menekült sors, hogy mind a kettennek. Saját szükepatiánktól távol voltunk kénytelenek élni. És, és nagyon sok minden a, a... furcsa ezt mondani egy halálosan beteg emberről, de a, a, az élet szeretete, ő nagyon szerette a, mindazt, amit az élet egy fiatal embernek nyújthat. És, és nagy kanál lett az életet, amíg, amíg ehette, vagy ahogy mondják, két végén égette a gyertyát. Volt benne egy, egy elementális spontaneitás Rám ez hatott legjobban, és ez igazolta vissza, ha, ha erre, mondjuk esetleg ha ennek szükségét éreztem, azt, hogy, hogy arcol előre. Most megkérnek, hogy a következő versenet is olvast fel, és utána pedig folytatjuk majd. Ez még mindig uh, ugyanaz a ciklus, a dalok a sétatérről. Ennek az a címe, hogy Árvíz a sétatéren, és az ajánlás Illia Mihályhoz szól. Illia Mihálynak dedikálva. Munkáját végzi lent a sír a mélyben. Te elmerülsz a régi sétatérben. Ott túl, a félig vízben, félig hóviharban álló,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 egy színész szavát is hallod, de az is lehet, hogy íbzenét. S míg elmerülsz, ahogy a színpadon átrohansz, Fegyverrel rohansz a hó alatt, hogy megvédd a nőt, hogy véd a pátriát, hogy megvéd lángoló jószágaid, hogy véd a vén cigány putriát, míg elmerülsz, mint lázban a sárgaláz beteg, már csak kalapod viszi a víz, a víz, meg a hóförgeteg. Az áradó vízen már csak a kalapod lebeg. Egy reggel, Tézi azt mondta, fogózkodj meg, kisé anyánk. Pagyulat, elveszett. Következésképpen oda lett az összes ruhánk, itt állunk ruhátlan, tehát? Déziré anyja szólt, maradt még azért egy lepedünk. Terítsed ezt most magadra, és amúgy lepedősen menjen és szerezzé ruhát. Nincsen más hátra, Déziré. Képeként futott át a városon, egyetlen szállepedőben dizéri. Túcsák robbantak szét a lábai alatt, és mindez egy elkalódott cédula miatt. Az egyik saroknál Antoán ugrott eléje. Mi a nagy helyzet? kérdezte. Téziréseptében vázoltak, mi a nagy helyzet, s onnantól kettesbe mentek, illetve nem is, hogy mentek, de inkább rohantak. Futtukban csak robbantak. Antoine liegett, de azért csak járt a szája, futtában Désirét fogott. Szerintem ez valami demonstráció. Te nem csak véletlen mutatod magad, mint lepedőbe bújt kísértet ha ha ha, ha, ha, ha, ha, ha. Daisy Ré megállt, és Antoan gyorsan leköpte. Mondtam már, mi a nagy helyzet. Aha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Szemlátomást értett mindent, Antoan. Egy köpés, ha lehet, még jobb demonstráció. O <Szor> o o o o Antoine je désiré ezután végül egy sarkon eltűntek. <Szor> Ez eltűnés, a leges legjobb demonstráció. Ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Szűcsgézával folytatjuk a beszélgetést költői és írói pályájától, ismét Csátamástól hallottunk egy számot, a demonstráció címűt, és egy pillanatra visszatérünk még Szíveri Jánoshoz, illetve megemlítjük Idi a mihály nem írtál is a említettet Szíverivel közös képzelődéseitekről egy könyvet szintén állnéven, Hapolyipsuszok Kolozsváron címmel. Ez ugyancsak, bocsássák, ez is szénégető, mert, mert karbonáról legyen teljesen nyilvánvaló, hogy kit az elnév, de ilyen néven közöltem, hogy Carbonáró. És hogy ebben a mesének, a fantasztikumnak, mintha olyan jóváltételi vigasztaló szerepe lenne, ugye egy haldoklóval. Beszélgetve a súlyos beteg szíveit szórakoztatod benne, illetve hát a beszélő. És sokszor ezt lehet látni, hogy a szűrrealitásnak mintha az lenne a, a szerepe a szövegeidben, hogy egyfajta történelmi ováltétel reményét hordozzák, a költői bizonyosságot utalva a híres versre, hogy egyszer majd eljönnek az indiánok. Valóban eljönnek? Rossz volna eh, azzal a tudattal élni, hogy, hogy biztosan nem jönnek. Azt, hogy jönnek-e, és hogy mikor jönnek, bizonyosságnak uh, uh, nehéz tekinteni. De ez egyébként életem egyik nagy múlasztása, hogy azt az indián uh, írót, én akkor úgy tudtam, hogy költő, aki, uh, aki kiállt a 80-as évek közepén nagy nyilvánosság előtt uh, a, azért, hogy a helyzetemről én rólam uh, és a nemzetközi nyilvánosság előtt beszéljen, és ennek uh, nyilvánvalóan volt szerepe abban, hogy végül is szabadlában és viszonylag épségben uh, hagyhattam el uh, román, csavoshezko Ez az indián író William Liszt Skit Moon, akinek a kiállása ihlette azt a szóban forgó versenyt. Én szégyellem, röstellem, lehajtom a fejem. Azóta sem kerestem meg. Pedig többször azzal a, az elhatározással utaztam Amerikába, hogy meg fogom keresni William mond, hogy köszönetet mondjak neki. És aztán itt most már rég, vagy messze nincs idő kifejteni, hogy miért, milyen gátlások, vagy egyebek folytán, de, de ez elmaradt, és félek, ő idősebb félek, hogy talán nem lesz olyan hosszú már ez az élet, hogy találkozzunk uh, Lisszitmondnak. Hát, ha megadatik, hogy, hogy valahogy eljut hozzá ez a műsor. Amit még kérdezni szeretnék, az továbbra is két név az egyik, ugye Csáll Tamás, akinek szintén köztudomásban fontosak voltak az indiánok, hogy mi az, ami még összekötöd benneteket, miért fontos, miért fontos ennyire neked, illetve, hogy a mekkartnid ahhoz, amit hallani fogunk, milyen emlékek fűznek, és hogy szólnál-e tényleg csak egy pár szót Ilia Mihályról, akinek az egyik versedet ajánlottad. Igen, a Mihály egy, egy irodalm, centrum, tehát ő olyan szerepet játszik, és bonyolít le a levelezésével, állandó érdeklődésével, figyelmével, ami Ez utó is üdvözlöm őt szeretettel. És ez máig is így van, ha már 80 évesen múlt. Igen. Igen, természetesen. A másik, akit kérdeztél, a, a, tehát Csett ugyanaz a helyzet vele is, mint, mint a Dzsánkkal. Valamit akkor megérintett bennünk, és nem akármilyen mezőnyben, hiszen ott az István a királytól, Hobbon keresztül, Konzuzsáig, LGT-ig, még eljutott a Kegszből is ez az, volt, volt Illés, volt Omega volt, tehát nagy volt a kínálat. Hogy mi volt az, ami ami olyan varázslatosan megszólította ezt a generációt Erdélyben, Csetamásban, nem tudom. És itt van egy, egy, egy paradoxonnal van dolgunk, mert ezeket a dalokat Csetamás énekelte, de Bereményi Géza írta. Pár évvel ezelőtt Bereményi versei megjelentek a napút vagy Napkut kérnónál, a kutya nem vette észre őket. És, és ezek a Csetamás dalok pedig, pedig szöveg és és ének, tehát és melódia és hang együttes elévén váltak valami überelhetetlennél, fokozhatatlannál, ha visszagondolok arra, hogy, hogy akkoriban mit, mit éreztünk, és hogy kapkodtuk ki a Csert lemezeket egymás kezéből. Nagyon, nagyon nehéz, itt hát mondjak csak egy dolog, meg tudni azt, hogy mitől remek mű mi valami, tehát Csetamás műveiről se tudjuk, és a zsákról se tudom, hogy miért lett remekmű, de eszembe jut, amit, amit Ravel mondott egyszer, hogy hát a bolerót azt, hogy voltak éppen egy balett kísérő zenének írta, semmi egyébnek, hanem hogy arra táncoljanak a, a táncosok. És ő egyébként egész életében remek szeretett, remekművet szeretett volna írni, és egyet sem sikerült, csak ezt az egyet, amelyet nem is remek műnek szent. Tehát maga a szerző se tudja sokszor, hogy, hogy milyen ki a kezelő. A Sziveriről annyit, hogy ez is ez is szomorú, ugyanúgy, mint, mint a Darko István megérése és eltűnése az életemben. Ez a, ez a könyv, azt hiszem, amelyről beszéltünk a kétkötetes ha polipsuszok kolozsvárot, kárbonáró tollábból. Többet elmond mindarról, amit itt most mondhatnék, mint hogyha bárhogyan másképp fogalmaznám meg. Ajánlom mindenkinek, hogy szerezze meg ezt a könyvet, nem egyszerű, valamiért eltűnt pillantokon belül. Én is nagyon ajánlom. Ezt megérősíthetem. A, talán még egyetlen szót kommentálni azt, hogy ugye elhangzott a Luxemburg rádió szignálja, hogy az a mi a helyzet a te életedben megbocsnak. Hát az, az volt, hogy, hogy ugye egy, egy, egy végtelenül kopárrá tett, sivárát tett reménytelen országban egy falasterben, ahol, ahol a kötelező zene, az nem akarok senkit megbántani. de hát mondjuk a, a román népzenének egy ilyen kincstári hatalmi értelemben ástilizált változata volt, az dölt a, a, a rádióból, a tévéből, az utcai hangszórókból, és akkor ugye jöttek a kéz alatt hozott lemezek, de az meg nem élőzene volt. Élőzene az volt, hogyha évfél után az ember addig keresgélt a rádión, amíg a rádio Novi Sad, vagy a rádio Luxemburg, vagy a Monte Carlo bejött, és akkor hozta ezeket a zenéket, például a temptation de nem ezt a számot szerettük legjobban, amit hallottunk egy másikat, azóta se hallotta nem tudom a címét, és, vagy azt a Mozart-szinfónia részletet, amit, amit nagyon hossz időn keresztül hallottunk, hallottunk és ez ennek a generációnak, de legalábbis ennek a baráti körnek, ez az éjszakai zenehallgatás, ez, tulajdonképpen ez volt egyfajta köldög zsinór, amely a művelt világhoz és a kortársaihoz kötötte. Akkor most meghallgatunk még egy utolsó verset. De a, illetve bocsánat, meghallgatjuk a, rosszul mondtam, a Paul a Junk című számát, amelyről beszéltél, és akkor még visszatérünk elköszönni egy fél percben. Handlebars, bicycles for two, broken heart to the lead parachute, boots, sleeping bags for two sentimental jail. vagyok érte. Valóban most, most ez alatt a, az egy-két perc alatt előtört visszőtt ifjúságom olyan, amilyen, de mégiscsak gyönyörű, olyan, amilyen körülmények között megélt, de mégiscsak gyönyörű néhány éve, nagyszerű barátokkal, nagyszerű tervekkel, reményekkel és álmokkal. Ez fantasztikus volt. Nagyon szépen köszönjük mi is vendégünknek, Szűcs Gézek költőnek, hogy itt volt. Akkor már nincs más hátra, mint hogy elmondjuk azt, hogy Jövő héten Marton Éva várja önöket Dragomány Györgyíróval, a technikus Burger Lajos, a szerkesztő pedig Pályi Márk volt, búcsúzik a műsorvezető Vári György.